Solo försökte med fulltryck i kvarten vi för USA byta halska. Och den, plocknat, den! Med, det är klart! Sätter hon där och sätter en! Och Sverige! Sverige! Och han är där! Han är klar! Han är klara! Två minuter och växer! Jag tror jag ger upp! Jag slutar med det här Johnson! Det går inte att hålla på! Det går inte att hålla på! Det går alldeles utmärkt. Fortsätter du? Ja, jag fortsätter nu.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 There's no way around it It's bringing me down It's proving my doubts And I don't see anything changing Tell me I'm wrong Say that we're strong And lie to yourself And pretend everything is okay But the words I never hear Make it so clear We both know we're not gonna make it Not gonna make it If it's over oh. Stops. So I'm just a thinking maybe we're about to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 när det gäller hemmaplan. Mm. Men bortaplan hur tänkte du där? Där har det inte gått lika bra. Nej, vi har, vi har um, haft svårare att vinna borta. Så är det. Vi har, har kryssat ett antal matcher. så där. Ja, jag, tror, jag tror självklart att det är en anledning till att vi har varit så starka hemma. är ju att vi känner, känner oss uh, otroligt hemma på, på LF och, och den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 Mm, vi ska ju gå in på den här avslutningen, just den här matchen inför den här sista mot Göteborg, hade ni ju nio raka liksom matcher utan flust. Mm. Eh, hur var det att liksom, den här allra sista, nu när ni hade chansen också att ta eh, lilla Silvrätt när Eskilstuna United då fick stryk i sista matchen? Mm. Ja, det Ja, var hur gick ju, känslan liksom? Nej, nej, nej, nej, nej, nej, vi var ju jättebesvikna efter matchen, det är ju så. Va? Det är ju...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 Men om man kollar på laget och liksom spelarna i den här säsongen, är det någon spelare som du tycker har stycket ut lite extra? Ja, det återigen kopplat till hur vi jobbar så är ju, är ju för oss alltså det, det största ordet som de tar fram spelarna, det är tillsammans och därför så är jag väldigt sällan som jag, som jag säger att den där spelaren den, den, den är ordet utan det är verkligen så med det här laget att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 i know, but baby, I ain't wasted. Can't you call me? Can't get alone, can't be alone. Where's your mind that Are you on? Here?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 det är tufft. Man jobbar så länge för att påverka motsatsen, men, men ja, nu är det som där. Det, det är bara att jobba vidare.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 Mm, jag tänkte på ett nyförvärv där Daniel Ahon Som ni hade snackat om Och sen så det sig alltihopa Och sen även Akelbaret, Barrett, jamaikanen där, Som ni hade på lite prov Och sen skickar ni iväg honom, hur såg ni på dem? Eh, nej men första ahonen Vi hade ju bokat flygblätter och allting Och så får han kalla fötter kvällen innan han ska resa Det är ju helt absurt För en spelare av av rang som har tillfört väldigt mycket för vi pratar om att vi måste få in en, en offensiv spelare i en då och känna gick från i fjol som han gjorde nio mål eh, så att det var ju det var ett slag i magen och då är samma veva typ någon, någon dag senare då drar Janko Mara här sedan så det är klart att självklart får oss en liten turn eh, en viktig spelare för oss tuffa dagar just där då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 Tycker att vi hade en starkare I alla fall på pappret, det klassiska Inom idrotten, det är en sak på pappret Det är en sak i verkligheten Men vi hade starkare namn i truppen Än i fjol Så det är klart att vi så positivt På förväntningar vi hade på oss Sen hade ni ändå en spelare där Tete Komei som ändå gjorde ett oerhört oerhört Bra säsong, även om han var borta Någon match där och där Gjorde väldigt många mål, 13 mål till slut Hur ser du om hans spel genom hela säsongen?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 hur såg det ut, du och Jens, ju varit tränare i år? Hur är fördelningen mellan er? Finns det någon roll att du är huvudtränare, eller är han huvudtränare, eller hur funkar det där mellan er? Ja, vi har fått den här frågan många gånger. Vi är väl som Lars Tommy. Ja, men det finns inget skrivet sådär utan eh, vi har styrka och svaghet svagheter båda två kompletterar varandra ganska bra. Han är otroligt duktig taktiskt, analytiskt, eh, reflekterar mycket över, över spel och så vidare. Medan jag. Eh,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 alla lag i norrätten har tunna trupper Det är ju en dyr serie Så att det är ingen som har flera liksom Extra spelare på varje position Så att när många spelare Går sönder eller frånvar Samtidigt det är klart klart det, det är en frustration som, som kommer krypande Så, så här är det ju.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 Ja, därav kan det av kan ju faktiskt skilja så mycket. Det vet ju många som har varit på res Man blir bara trött på resa faktiskt. Ja, så här. Det pratas lite grann nu i efterhand, bland annat i Lokaltidningen här, eh, om att det har varit dålig stämning i laget. Jag undrar hur var stämningen när man har haft den här vårsäsongen då? Nej, nej, men det är så alla som har varit i termiska sammanhang och hållit på idrott. Det värsta som finns, det är absolut värsta, det är att torska förlora matcher. Man lever ju, man andas ju för att vinna. Och när man då inte vinner, ett otroligt frustrerande så det är klart att det, det har smält en del på träningen men, men det är som man har så vi grabbarna att när man har klivat av planen så har det liksom glömt. Det är som det är, Olof Mellberg och Fredrik Ljungberg. Ja men exakt, det, det är krig på planen så ska det vara. Vi, vi kämpar för överlevnaden för klubbens existens och division 1 så det är klart att det, det har sagts en del hårda ord och, och smälts på i närkampen men, men i omklädningsrummet så är det eh, högt i tak och, och grädjen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 The broke trays were filled with dark cherry proli thing else where my lashes were, malicious, we're heavy, with profound religions and treachery Honey I surrendered Det är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 Såg av oss men, men det är klart När du har så mycket på ut och, och du känner att Det mesta emot det är klart att Att Karlstad ska kvittera I 95 minuten Blir det lite signiktivt För hela säsongen? Ja men absolut det är, Så är det Ett lag motgång får oftast Lite med sig Så är det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 Få avsluta med bra prestationer Om än det varit poängtapp då i Karlstad som, som ni nämnde Så, så här sista matchen de två sista hemmamatcherna Gör vi nio mål framåt Det är ändå ett kvitto på någonting Som är värt att, att ta med att ni är extremt bra hemma. Ja, exakt. <laughs> ja, vi ska prata vidare om nästa säsong nu när det blev Division 2-spel för eran del Och vi ska prata då också med Stellan Karlsson som vi ska ta in i studion igen. Och då är det alltså förutsättningar och lite mer om hur fotbollen ni ser att fotbollen fungerar i PITRO. Jag har tänkt, okay.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 det känns inte lika lika farligt eller tungt att åka ner en division jag tror på, på lång sikt kan det till och med vara någonting som är ganska stärkande, vi, vi har många unga spelare vi har fler som är födda 99 som liksom nu får chansen att, att, att slå sig in på allvar igen i en division två trupp så att det, det behöver inte vara någonting negativt utan på den fronten ser det väldigt ljust ut och det är ju otroligt inspirerande Mm. Och vad säger du stan om, om de här junior juniorerna? Ja, alltså jag vet att det finns en, en ut. Man har tittat på de all svenska klubbarna på de sidan hur man har byggt truppen. Och där, där sticker Pite ut, och dels med, med att man har haft få utländska spelare, men också att man har haft väldigt mycket unga spelare i, i truppen och i startelverna under de senaste åren. Så att, eh, det, det är ju en fantastisk sak. Eh, vi har ett U20VM som startar här ganska eh, ganska precis om en vecka. Eh, där, där vi har fyra spelare från Pito, och tre av dem är ju från. från från början också Peter tjejer så att, så att eh, jag tror inte vi riktigt fattar det, alltså, vi ska spela u 20 VM, Sverige ska spela det och i den truppen så är fyra spelare från Pite IF, av tre uppväxta i Pite eh, det är en makalös bedrift och det visar ju hur hur, hur mycket fotbollen är i, i, i Pite, som jag sa att det är en fotbollsstad eh,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 Oj, det, det är faktiskt ganska mycket Det, det som Stellan var inne på det är, Vi har ett enormt stöd Både här och dem Inte i allsvenskan så har vi ett jättestöd Vi har liksom näst högst publikssiffra Över året Och vi har vi Kiru-serien Däremot tycker jag statusen Fotbollens status fortfarande är för låg I, i Piteå kommun Så att stödet absolut Det är fantastiskt att man träffar folk på stan Men, men statusen är, i Piteå för fotboll jag tycker jag fortfarande är låg Och det behövs ändras för att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 Ja, nu, nu åkte du ute i igår så att det, är, det är svårt att spekulera om, om nästa säsong sett i resultat. Men, men jag är helt övertygad att, att PTUS här kommer att göra en fantastisk säsong sett i förutsättningar. Så att eh, jag ser mig till försiktig inför nästa år. Får vi säga tack så mycket som sagt och lycka till. Tack, Tackar. Ja, och du har lyssnat på PTFM Sport med mig, Martin, Halin Almroth och Ami Tajik. Vi är tillbaka nästa tisdag, samma tid, samma kanal på PTFM 92,8.